kilenc Az utolsó este. Az este, amikor apa eltűnt, amikor kizohant az életünkből. Tekintettel arra, hogy az akkori események mennyire meghatározóak voltak a számomra, azt hihetni az ember, hogy a fejemben kirajzolódó képek jól kivehetőek, részletesek, éles kontúrral. De nem. Minél fontosabb részletről van szó, minél közelebb jutok az igazsághoz, hogy mi is történt azon az estén, annál áthatolhatatlanabb az események döntő pillanatait borító köd. Csak arra emlékszem, ami előtte történt, a lényegtelen dolgokra. Például arra, hogy pár nappal azelőtt megváltozott az időjárás, és odakint hidegebb lett. Éreztem a lakásba beáramló hűvös szellőt, amint ott álltam anya és apa háló szobája előtt a sötétbe rejtőzködve. A vádlim, és a lábfejem, mely kilógott a hálóingem alól, hamar fázni kezdett. A friss levegő füstszaggal keveredett. Anélkül is tudtam, mi történik, hogy benéztem volna a szobába. Apa kinyitotta a nagy kétszárnyú ablakot, és cigarettával a szájában felült az ablakpárkányra. Nyilván valamilyen ital is volt a kezében. Hallatszott a hangján. A hangszíne magas volt és gúnyos, anyáé csendes és keserű. A szokásos vádaskodásokról volt szó, a mindennapos sértésekről. Miért kell neked? Nem érted, milyen megalázó nekem, amikor... Vén picsa! Magamhoz öleltem a hónom alatt szorongatott öreg kopott lüsmacimat. Néhány hónappal azelőtt töltöttem be a nyolcadik életévemet, most már nagylány voltam, minden felnőtt ezt mondta, de még mindig mulléval aludtam minden éjjel. Agyamban magamhoz szorítottam durva bozontos testét, mely egykor olyan puha és bolyhos volt, és visszaálmodtam magam egy elfeledett időbe, melyről tudtam, hogy egyszer léteznie kellett. Egy olyan időbe, amikor anya és apa boldogok voltak együtt. Egy olyan időbe, amikor apa még nem kezdett el későn hazajárni, bőrén és ruháján idegenek szagával. Amikor még nem hallottam anya sírását, és apa hangos káromkodásait a lakás vékony falain át. Egy ostoba vénpicsa, az vagy te? Megborzongtam, az arcomhoz nyomtam mullét, és összeszorítottam a szemem. Megint az a szó. A szó, amelyhez apa akkor nyúlt, amikor kifogyott az érvés szókészlete. Vénpicsa. Valamiért pont ez a szó volt az, mely bemászott anya bőre alá, lyukat ütött rajta, megsemmisítette őt. De apa mégis folyamatosan ezt a szót vágta a fejéhez, amikor veszekedtek. Pedig tudta, hogy fájdalmat okoz vele. Valószínűleg épp ez volt a cél. De nem csak a válogatott káromkodások ismétlődtek, szüleim veszekedései más tekintetben is mintát követtek, mindig ugyanazokból az alkotóelemekből épültek fel. Amikor az a szó elhangzott, akkor már közeledett a vége. Lehetett tudni, hogy hamarosan visszhangzó némaság veszi majd kezdetét. Az a bizonyos este is úgy kezdődött, mint bármelyik másik civakodós este. Semmi sem utalt arra, hogy egy végzetes kivételt fog képezni a szabály alól. Anya támadásba lendült, látszólag egy folt miatt, mely apa ingallérián csücsült, apa pedig egyből valami rossz indulatú megjegyzéssel vágott vissza. Anya magyarázatot és bocsánatkérést követelt, de nem kapott. Amikor tovább erőszakoskodott, apa jól bevált fegyverét húzta elő, és szavai megint elakadtak. Épp visszaindultam a saját szobámba, amikor a balhé hirtelen és váratlanul új irányt vett. Tovább folytatódott, pedig véget kellett volna érnie. Apa hangja eltorzult, egy addig ismeretlen, ellenséges szint öltött. Tudom jól, mit tettél Grétával? Megütni a saját gyerekedet? Hogy tehetted? A szavak kíméletlen lövedékként süvítettek anya és apa szobájából. Aztán csönd lett odabent. Néma csönd. Megtorpantam. Zúgni kezdett a fülem. Még mindig nem láttam magam előtt a kezet, amint felemelkedik, majd a levegőn keresztül suhanva arcon talál. Egy kép, egy emlék, melyet minden áron próbáltam elfolytani. Amikor visszatért, széttárad bennem és teljes erőből sújtott le rám. Elejtettem mullét, egyenesen a földre zuhant. A tenyerem védelmezően automatikusan az arcomhoz emelkedett, de már túl későn. Az ütés nyomán érzett égető fájdalmat, mintha ezernyi hegyes forró tű szúrása okozta volna. Drága Gréta, nem volt szándékos. Csak megfordultam, és... Ugye tudod, hogy véletlen volt? De azért az lesz a legjobb, ha erről nem beszélünk senkinek. Anélkül, hogy kimondta volna, Tudtam, ki is az a senki. Hogy ki az, aki elől feltétlenül el kell titkolni a történteket. Szememben a sok és a megalázottság könnyeivel ígértem meg, hogy hallgatni fogok, mert úgy a legjobb. De most, most a senki mégis megtudott mindent. Emlékszem, hogy visszafordultam, ahelyett, hogy visszamentem volna a saját szobámba, vagy tovább kugsoltam volna a sötétben, kiléptem a fényre, és megálltam apa és anya hálójának ajtajában. Emlékszem, hogy csak egy kis idő elteltével vettek észre, hogy előtte még véget ért a csönd, és visszatért a hangjuk. Azt hiszem, oda bent olyan kérdések röpködtek, mint hogyan és ki és miért, de valahol ennél a pontnál kezd cserben hagyni az emlékezetem, itt kezd ellenállni. Ami azután történt, a dulakodás, ami bizonyára kialakult, kiment a fejemből. Igen. Pontosan így szoktam kifejezni. Persze akkor közvetlenül az események után nem ezt mondtam. Amikor a kíváncsi barátaim és a szintén kíváncsi, bár valamivel diszkrétebb szülei kérdezősködtek, nem mondtam semmit. Egyetlen árva szót sem. Ugyanis nem voltak szavaim. Nem voltak szavaim, melyek elegendőek lettek volna. Csak sokkal később, évek múltán, miután felnőttem, kezdtem megérteni, hogy ami történt, sohasem lehet teljesen elfelejteni. Bár anya és én elköltöztünk, munkát és iskolát váltottunk, az emberek ugyanúgy kérdezősködtek és megdöbbent, rémült képet vágtak. Végül rábukkantam egy kifejezésre, egy mondatra, mely minden további érdeklődést elapaszt. Nincsenek közeli barátaim, de a munkatársak előtt és társaságban ezt a kifejezést használom. Használtam már a pszichológusoknál is, akikhez jártam, sőt akkor is, amikor Alexnek meséltem a dologról. Kiment a fejemből. Jó megfogalmazás. Azt hiszem.